Vader, dankie dat ons vir oogend hier by mekaar kan wees as een gemeente. Ons wil vir oogend kom verklaar, Vader, dat ons vaststaan op u woord. Laat ons u vertrouw. dat ons op u grote naam vertrouw. Vader, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u hier is. Ons heer u, Vader. Ons heen voor my aan en ons heen in die diens. In die naam van Jesus. Amen. Goeiemorgen allemaal wat ek nog nie morgen gesê het verochend nie. Uh, ons was lang genoeg weg om so te verlang wat jylle nie kan verstaan hoe nie. En het is verskrikkelijk lekker om terug te wees. As iemand van ons een woord het verochend, luister ons graag. Goeiemorgen jylle, ja is lekker om terug te wees, rechtig. Ek denk nie ons weet wat ons het nie. En um, ek en Jan praat so baie, ons het rechtig 40 dagen, 40 nachte gefat om weer terug te kom in Zuid-Afrika. Ons vlieg van dinsdag af en ons het saterigavond geland. So ek het julle sê, dit was lang en ver en alles. Maar ons weet een ding en dit is, daar is nie nog een land soos hierdie land nie. Hoor, moet nie dat lief julle mooie stories tel nie. Is nie een land soos hierdie land nie. En ek wil rarig... Vele elkeens sê, gaan in jou eie dagelikse leven terug en wees dankbaar. Ons leef in die grootste liekseit in hierdie land. En ons raak geneig om te kyk na tekorte en teenstand. En ek wil aanmoedig om jou oog te verander. Om te kyk wat jy het. En um, ek moet vir julle sê, ek verstaan dat die Canadese vrou ons so maar is. En ek wil vir jylle vrouw sê, jylle weet nie wat jylle het nie, in hierdie land nie. Jy ga omkom, as jy daar aan die kant bly hoor. Um, Jesaja 26, is net een skrif in my hart, vers 3, sê, Jy sal die standvastige gesintheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrouw op jy. Vertrouw op die Heere verewig, want in die Heere Heere is die eeuwige roodst. En dan sê vers 12, Jere, jy sal vir ons vrede beskik, want jy het ook al ons werk vir ons volbring. En ek wil jou bemoedig om, om te focus op een standvastige gesintheid. En een standvastige gesintheid is net in die jere. Omstandighede het een doel, en dit is om jou uit vrede te vat. En jylle wat ons is so stupid, om ons vrede weg te gee, vir niks. Vir goed, wat nie punte tel nie, vir wereldse goed, vir omstandigheid, wat ons op die oomlik beleef. En ek besef nie, die Heerse vrede is om een te wees met God, en ek verloor my vrede, wanneer ek een word met my omstandighede. En ek wil jylle aanmoedig bewaar jou hart. Bly gefokus op die rots, waarop jou huis gebouw is, want anders anderste verryl ons dit so gou versand en dit, dit val net plat. Ek het so kosbare ding beleef toe ons ek weet nie die tweede dag wat ons in Canada is toe laat weet alweer hulle het ons huis ingebreek en Jan se bakkie gesteel en ag ek weet nie wat, die goed soos die televisie en uh, my ketel, sy my is bietjie stikkend, hulle het hom gevat en my strykyster, hy, hy stoom nie meer nie, maar sulke goedjies wat nou regtig nik punt te tel nie, weet ek en Jans sister ant nie, hy so sê Wauw, hulle kon dit gevat het, hulle kon dit gevat het, en sê hulle het rarig, maar hulle het die bakkie gevat. Nou sit ons en praat in die huis, uh, by Lucas hulle, nou sit Emma by, nou Emma 4 jaar oud, en sy sit by, en sy sê, O, maar stoute oom staai, ek sê, Jesus, al weet jy wat, dis, hulle het net nie Jesus in hulle hart nie, en dis hoe hulle nou hierdie goed doen, sy sê, Ja, want as hulle Jesus in hulle hart gehad het, sal so Jesus vir hulle gesê, moet dit nie doen nie, ek sê, ja, precies, En in die volgende asem sê sy, ooma, ons vergewe hulle. En vir oomlik vat sy die wind uit hy ooma sy seile uit. En um, ek sê, ja sissie, ons vergewe hulle. En ek besef op hy oomlik, dis weerkeese, ons kan ons verbind aan omstandighede. Of ons kan ons verbind aan die afgehandelde werk van Jesus Christus. En hy het hulle vergewewe so hoekom gaan ek gemeenskap bou met ander andere oudste zonde? So om vry te leven, om jou vrede te bewaar is, om by omstandighede voorbij te kyk en te sê, niks wat ek nou in die vlees beleef, verander wie God is nie. En die vrede is boor alles. Ons moes een noodlanding doen in St. James, nou jylle weet nie wat het is nie, ek het ook gewet wat het nie, maar Een vrou het geword op die vliegtuig, maar ons gaan land op een lichaam wat geshut down is, as gevolg van die eis en die sneeuw. So jylle kan weet hoe dit is om op so'n lichaam te land, waar het niet sneeuw is en dit is glad en hy is een zwaar vliegtuig. En, ek, en ons beleef al die goed. En ek besef net hier binnen, daar is nie angstigheid nie, daar is nie vrees nie. Wat beleef ons vrede, hoekom? Want ons is een met die rots en gaan toets jou in hierdie week, binnen jou omstandighede, bevestig die rotzwapie gebouw, bevestig die vrede wat binnen jou is, dit is groter as jou omstandighede, en ek wil julle sien daarmee, standvastige gesintheid, word in volle vrede bewaar, en ek wil jou bemoedig met die vrede, lief vir julle. Toel vanmorgen, en as het ek so getusne en gehoor, dat hom in die tyd, Ek wil uh, vir oogend sommer, en hey, ons moet met mekaar praat, oor Godse salbing. Ondou jy ons het begin die jaar, en gesê, 2015 sê die geest van die Heere van ons, is die jaar van Rus, is die jaar wat ons rechtig in Godse Rus kan lewe. En nie net vir hierdie jaar nie, vir alles wat kom. En ons nou baie gesê in die laatste maande oor Godse Rus. En die vraag is, beteken rust dan nou, dat ons nou niks meer gaan doen nie? Of wat beteken dit? Nou, ons het dit probeer antwoord, so ek gaan nou net het soort van, uh, net weer daar aanvat, want ek wil by hierdie beginsel kom, van die salving. As jylle saam my bly na Jesaja, Jesaja 10, by vers 27, maak die godsprake, een uitspraak daar, en wat vir my belangrijk is, en ek wil hier julle met dit, kyk en merk, as jy het nog nie vermerk het nie, Jeze 10, 27, hy sê, en in die dag sal sy las afglip, nou, hy praat hier van Egypte, en nou, moet ons sien, wie is Egypte, Egypte verteenwoordig die slawe drijver, is Egypte, is die persoonlikheid, wil ek sê, wat die volk Israel, wat Godse volk, in slavernij vastgehou het, nee, so, dit is die beginsel waarvan hy praat, hy sê, en in die dag sal sy las, Egypte, die een wat ons in slavernij gehou het, sy las afglui van jou skouwer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot nie traak vanweer die vettigheid. Die Engelse vertaling sê dit, mooi, hy sê dit, uh, the anointing will break the yoke. Maar aanweer, die vettigheid waarvan hy praat, is die salwing. En nou moet ons kyk, wat is dan salwing? Nee. Jesus sê in Johannes 10, wat jy so goed ken, hy sê, ek het gekom dat jylle leven kan in oorvloed. Daarteen oor staan een dief wat stilslag en verwoes. So ons het twee kante. Ons het die lewe en oorvloed. Aan die ander kant het ons die dief wat lewe wil stil. Wat er vorm van lewe in nou die oka. En die vraag wat ons vir ons moet vraag is, Tot wat er mate vraag jy dit vir jou self vermoorde? Tot wat er mate leef jy, die oorvloedslewe? Ek wil hiermee jouself nou antwoord. Gee jouself een score as jy wil. Tot wat er mate leef jy die oorvloedslewe? Kijk, ons het uitgemaak vir ons dat van Godse kant af het uitgemaakte saak. Hy het vir ons alles gedoen. Hy het ons geseen met alle geestelike sening in die hemel en Christus. Hy het ons vergewe, hy het ons geheilige, reinig, zonnevlek of rimpelzonnegebrek voor God gesteld. So, die kan daar niks bijvoeg nie. So, daar is ons op 100% vlak. Ons stand voor God 100%. Die vraag is, Die beloftes wat waar geword het, toe Godse gees in ons kom woon het, toe ons ja gesê het vir wat sy sien gedoen het, en hy in ons kom woon het, en die leraar tot gerechtigheid, Godse gees binnen in ons begin werk het, om ons te oortuig van gerechtigheid, en die proces begin, waarmee hy ons oortuig van, hoeveel beloftes daar ook al is, in hom, Jesus is god Godse ja op die beloftes, so al die beloftes wat God gemaakt het is ja, en as God dan sê, die gedagte wat ek aangaan die jou koester, is gedagte van vrede en nie onheil nie. Dit sê vir my zero onheil. <laughs> vrede en nie onheil nie, om aan jou een hoopvolle toekomst te gee. Dan sê ek, joh, dis iets om te grijp, dis iets wat elkeen van ons voor ja kan sê, as ek vir jou sê, een hoopvolle toekomst of tragedie, wat kies jy? Ek my, dit is nou debat, ons hoef nie een komissie aan te stel hou nie. Dis een uitgemaakte saak, ons kies een hoopvolle toekomst. By God is dit afgehandeld, Die vraag net wat jy moet antwoord vir jyself, is hoeveel daarvan leef jy? Hoeveel daarvan is gemanifesteerd gister, word gedag gemanifesteer in jou leven. En as ons die som maak, dan sê ons, die leven in oorvloed is een geskenk wat ons van God gekry het. Kla, afgehandel. Hy het ons geseen met alle geestelike zeninge in die hemel. Geestelike zeninge moet noodwendig ook En die fysische realm werk, nee. En, aan die andere kant is daar die dief. So wat ons sê is dit, die sien waarin ek lewe, die vervulling waarin ek lewe, die voorspoed waarin ek lewe, nou luister mense, onmiddellik as ons praat van voorspoed, dan dink ons aan geld. Dit sluit geld in, geld is, is, is een noodzakelijkheid, dit ding wat ons nodig het daar, nee. Maar, dit gaan oor baie meer as die materiële. Dit gaan meer as die materiële oor die vervulling van lewe, die vervulling van my juweliksverhouding, die vervulling van my, my verhouding met my kinders, my kleinkinders, as jy oud genoeg is, die vervulling van die geborgenheid, die sekuriteit, die liefde, wat ons in die gemeente beleef, die vervulling van die voorrecht om in een land te woon, soos ons, en as jy vir my neen dat nou vraag, dan sê ons, dat is nie nog een land soos ons land, om hier te kan wees, om te midde van aansla, want daar genoeg aansla, meer as oorwinnaar te wees, in al die riedinge, hoe julle lewe in oorvloed. Nou die vraag is, is dit die theorie, of is dit praktyk? Kyk, vir allemaal van ons is die theorie, so kom ons tiek om af. Maar ek, dit is nie my vraag vir jou vanmorgen. My vraag is nie, hoe goed is die theorie nie, my vraag is, is dit praktyk? En as dit praktyk is, hoeveel is dit praktyk? En dan wil ek die stelling maak en sê, dit wat ek kortkom in die oorvloedslewe, in praktyk, is een som van twee goed. Een is, hoeveel van dit wat in my rekening in betaal is, hoeveel van God Godse Seen en sy geneesing en sy guns en sy liefde in my, het ek onttrek, want is beskikbaar, Maar Paulus het het volgens mooi gesê in Philippense 2, het gesê, waarom werk jylle eie huil uit, met vrees en bewe? Jylle heil is binnen in jylle. Toe Godse geest in ons kom woon het, het Godse huil in ons gekom. <laughs> nou, sê hy, nou staan hy by die deur en hy klop, en hy wacht met ongeduld om ons genadig te wees, want hy sê, gee my een geleentheid. Met jaloersheid begeer die geest wat in ons woon, hy sê, ek wil jou opvul, ek wil uitstort. So as ons na die beeld van Joel kyk, dan het ons gesê, Joel het ons hierdie prentjie geteken en ons gesê, daar is ek, lichaam en siel, en Godse geest het in my kom woon, en wat het Joel gesê? Hy sê, ek gee jou die leraar tot gerechtigheid, wat in ons kom woon het, en dan sal dat een paar goed met jou gebeur. Hy sê, dan saam met die leraar tot gerechtigheid, saam met Godse gees kom die reen, die vroe en die laat reen. Genoeg reen om my oes te skep. Nou wat is die oes? Die direkte oes in die geval is die oorvloedslewe. Hy sê, van dan sal die dorstvloe volkoring wees, ons weet, dit gaan oor ons denken, dit gaan oor die verandering van die vernieuwing in ons gemoed. Hy sê, en die paarskuip sal van mos en olie oorloop. Nou, as hy sê, een lewe en oorvloed, dan maak het vir my sin, dat oorvloed moet wees, dit wat oorvloei. Dit waarmee ek gevul is, tot oorlopens toevol, en wat sal uitvloei uit my leweheid, wat is salving? Salving is die vloei van die kracht, die vermoe van Godse gees. Salving is die waarwoord van Godse, is die manifestatie van Godse belofte, dier dat my gedagtes in die eerste plek versadig is daarmee. En as ek sê versadig, dan sê ek nie, ja, ou wat te veel geëet het soos oor een rikkie nie. As ek sê versadig, dan praat ek van een versadigde oplossing. Julle weet, as ek een bak watervat en ek gooi soud in en ek hou aan soud en gooi, dan los die soud op tot op een punt waar die oplossing versadig is. En in 1 telepels soud in die bak, dan kristalliseer die soud uit. Hy is versadig. Nou, as ek versadig is, as my gedachte versadig is met Godse gedachte, wat is Godse gedachte? Vrede, nie onhuil nie. As my gedachte versadig is met Godse gedachte van vrede en nie onhuil nie, dan kan ek werkelijk visies die hoopvolle toekomst in my arms grijp, in myne maak. En dan staan ek in hierdie dag, in hierdie oomlik, staan ek in die volle som van Godse gedagtes. En dan, dan is dit nie meer een liekie wat ek sing nie. Dan is dit die getuinis van my leven as ek sê, hier is my herder, ek hoort niks. Hier maak my hoof vet met olie my beker loop oor. Wat is die resultaat? Net goedheid en guns sal my volg, al die dag van my leven. Ek sal nie huis van die Heere bly. In die huis van die Heere het nou my lichaam geword, nou bly ek ook hier. <laughs> so sien, nou sit eindelik nie meer my lichaam nie. Paulus sê, ek leef nie meer nie, sê so, ek woord nie meer aan myself nie. Hy sê, want my lichaam het die huis van die Heere geword, en ek het die voorheg, om in die huis van die heren te bly. Jy het al ooit so geseen? Dat jy die voorrecht het, ek en jy die voorrecht het, om in die huis van die heren te bly, dit hang het af, is dit sy huis of is nog myne? Right. So, as ons vraag, wat is salwing? As sê salwing, is dit, is dit wat uit die versadigde denke kom, word verander, dier die vernieuwing van julle denke. Nou kom, gaan nie 1 trede terug Ons het gesê Dis die jaar van rus En nou sê die salving Breek die juk So as ek kyk na rus Dan hoor ek Jesus as hy praat van die juk En sê Jesus in Matthäus 1128, 28 Hy sê kom na my toe Allemaal wat vermoeid en belast is En ek sal julle rus gee Hy sê neem my juk op julle En leer van my want my jik is sag, my las is lig. Hy sê, daar is een nou wat is een jik? Julle verstaan die story van een jik nie. Uh, voor die jong geslag. Die osse is voor die ploeg ingespan, of voor die wa ingespan, met die jik. En die jik was een hout, wat so gestaan het, met die kom spuie in. En dan daar spuie het tegen die osse skof gedruk. En dan, as die os nou loop, dan druk die, die jik, wat nou aan die ploeg of aan die waarvas dit dan neem my die las. Nou sê Jesaja, hy sê die juk sal afgly van weer die vettingsheid. So as jy nou genoeg verselin, 'n paar potte verselin sou kry en jy smeer daai osse skof met genoeg verselin. Jy gee hom genoeg salwing, nê, nee, dan gaan die juk nie vat teen sy skof nie, gaan afgly. En dis die beginsel. Hy sê die juk sal afgly van weer die vettingsheid. Nou het dit net nou verwys na die omstandighede. Die jyk waarmee ons spook, is die omstandighede. Nou, ons het gesê, die som totaal van die leven en oorvloed, wat ons praktisch ervaar, is een samenstelling van twee goed. Dit wat ek onttrek het, uit wat myne is, het God my gegeet, my erfenis. En God het nie vir een meer as die ander gegeen nie. Hy het ons sy sien so lief het God die wereld gehad. So, allemaal van ons het die celle. Die tweede deel is, wat bepaal wat ons het, is wat het die dief nie gesteel nie. Julle verstaan waarover sê Paulus aan die Ephesius. Hy sê, gee aan die duivel geen plek nie. Want die duiwel is die die wat seelslag en verwoes. En hy sê, as ons om een plek gee, dan meen dit, hy sal stil by ons. En dan neem dit weg van die oorvloed af. So, besef jy, ons kan eers oorvloed hee, as ons vol is. Ek wil jy my dit mooi bedinkt. Voor ek nie, voor jy nie, vol is nie. Kan jy nie uitgeen. Want as jy uitgeen, sonder dat jy vol is, <laughs> dan, jy, dan wil ek amper sê, dan is dit een doen, een nie wees nie. Kom spad hierdie ding, uh, ek, ek denk dis om aan een voorbeeld, kom spad die voorbeeld van finansies. As jy sê, ek gee, vir die werk van die Heere, omdat ek moet, dan doen jy. Dan is dit doen. Dan is dit werk van die vlees. Maar as jy in jou gemoed oortuig kan wees, ek is een geever, dan kan jy die anders nie om te gee nie. Dan gee jy om wat dit is wie jy is, dan word het een wees. Verstaan jy die verskil? Kom, ons gaan een stap verder. Jy is getrouwd, En jy sê, ek moet my man lief hee. Ek moet aan hom onderdanig wees, ek moet allerhande goeders doen. Of jy kan sê, ek is een minnares. Ek is sy minnares. Ek, die man kan sê, ek moet vir my vrou sorg, of ek moet vir my vrou, of ek moet afverdraag, sê partij. Uh, daartien oor kan hy sê, ek is haar minnaar. Nou, as jy sê, ek is haar minnaar, of sy sê, ek is sy minnares, dan is dit wie jy is. Dan gaan jy dit wees. Dan gaan dit automatisch wees. Dit is nie iets wat jy moet doen nie. Want jy sien, ons het wat ons is, ons het in huwelik getree, en ons het man en vrou geword, ons het hier voor een kansel gestaan, ons is opgewonde oor mekaar. Ek sien, partij, ons is nog net so opgewonde oor mekaar. Oké, okay, goed, ek hou daarvan. Oké, okay, ons is opgewonne oor mekaar, want ons is mekaarse minnaars, minnaresse. Recht? En dis al wat ons gaan wees, ons gaan mekaar liefhe. Dis wat ons kop begaan. En wat gebeur? Soos ons aan die pad afgaan, dan begin dit een moed word. Ek moet. En dan het ons die gees vervang met vlees. En dan kan ons, in ons hiewelike kan ons sê, wat Paulus vir die gelasjes sê, oor onverstandige gelasjes. Weet jylle betover om die waarheid ongehoorzaam te wees? Jylle wat in die geest begin het, jylle nou nie vlees eindig? Ons het allemaal ten opzorg van ons hiewelike in die gees begin, gaan ons nou nie vlees eindig? Nou, hoekom eindig ek in die vlees? Hoekom eindig ek in die vlees oor my beginsel van geë? Omdat ek vergeet het. Omdat ek my focus verloor het van wie ek is. Omdat Beseef julle die inhoud van wat God gesê het, toe hy vir Moose sê, Moose sê, Heren, wie stuur my? Wie is het met my praat? Hy sê, ek is stuur jou. En hy sê, hy het ons gemaakt na sy beeld en gelijkenis. Beseef jy wat moet gebeur met jou? Jy moet besef, ek is. Ek is, Henda Seminar. Ek is, ek gewer. ek is, in die eerste plek in my leven, is ek Godse verteenwoordiger is ek die beeld van God, in die eerste plek, en dan word ek een boer, of een dokter, of a, wat ek wil lees, of onderwijzer, of, noem het wie wil, dan word ek dit, wat is my primair? Ek vlieg saam met die ou, nou is ek en hy na daar op skiepolse lichaam, ons staan na jylle dag daar oor, ons verlangheis, ons wil hier wees, ons wil vaartelig hee, nou staan ons op skiepolse lichaam, En uh, nou, dit is nou niets nou nie lekker aan nie, ons is verveelde simpel. En uh, nou hou ons aan sê, maar God sê, ek sal alle dinge vir julle ten goede laat meewerk. Hoe sê ek vir julle? Ek soek nog om dit te sien. Alright. So gisterochtend, lim ons die vliegtuig, nou hoor my julle onthou wat het gebeur nie, he. met die afweiking het ons nou die aansluitvlug gemis oorgestaande dag op, op Schiphol, En uh, nou het hulle ons geboek op 'n vlighter. Nou kom ons met die volgende dag se Vlieg ons. Ons so, sit nie eers by mekaar nie. Reg. Right. Hier kom sit 'n man langs my. Ek sê, "Ah, my kennis, ek's Jan Brand." Hy sê, "Afrikaans." Hy's 'n Oostenryker, hierdie ou. Hy het 'n Afrikaanse ma, hy kan so 'n bietjie Afrikaans praat, ons mooi versaklik Engels met mekaar gepraat. Hy bly in Oostenryk. en ek het nou al een paar keer gevlieg van Europa af Zuid Afrika toe, hierdie is die kortste vluchteling in my leven gehad. Ons het gepraat, sonder om te stop. Ek het nie eetlis gehad nie, ek wist nie lis om te eet nie. Ek is so opgewonde, hierbinnen, oor wat ek en hierdie man sit en deel. Hy kom eenmaal een jaar, kom sien hy sy familie, wat in Zuid-Afrika is. Hy sê, ek kom om gemeenskap met die geloofigiste ek kom om in die kerk te kan kom hy sê ek kan, ek kan nie, hy sê Oostenrijk, hy sê Europa is dood geestelik en hierdie oude verhouding met die uit die lang pad geloop verstommende getuien is, nou sê ek wat is die kans dat jy in een vliegtuig met 400 passagiers gaan sit langs sy ou wat so honger is dat hy nie weet, doe hy dit het nie, en ons begin hierdie woord praat, en ons, en ek sê vir jou, hierdie vlug, hierdie elf uurde gaat tjoek so voorbij. Die heerlijkheid van, en daar sit ek, en ek sê, jere, nou begin ek verstaan wat sal wang. Want nou kom jy hier, en hy sê, wat twee of meer in my naam vergader is, ek in die midde. Nou sê jy over my, ja, maar het is so, uh, maar hoe kan daar meer wees van God? Sy volheid is mos in my. Hoor jy, wat verstaan hierdie ouwe, sê sy vinger alleen in Oostendrijke. Hy en sy vrou en sy kinders dienere, dis al. Hy het nie, een vriend, hy het niemand nie. Hy sê die ouwens in Oostenrijk, sê vir hom vraag, die meeste ouwens in Europa, vir hy sê vir hom vraag, a jou christie, en sê ja, want hy is allemaal romskatholieke. Sê, maar van een verhouding, is daar geen spraak nie. Ek ken dit nie. So hy is absolute alien, nou kom hy, nou kom hy Zuid-Afrika toe, om te kom bykie gemeenskap van die geloof en gesoek hier land uit, langs op die vliegtuig, en hier begin ons praat en ons deel hierdie goedes mekaar, en die getuienisse wat in hierdie ouse lewe uitkom, en sy hongerte, en ek sla my handes saam, ek sê, Heere, is dit moeilik, dat ook elke sondag, elke week, elke dag, van my lewe, die voorrecht het, om tins en vingers van die Heere te wees, wat dink soos ek dink, wat jy stem hoor, wat die verhouding met jy het soos ek het, die voorrecht wat ons het, om dit te beleef, Hierdie oud sê daar, hy sê, dis is, is a divine appointment, om een oud te hee met wie hy kan gepraat. En ek en jy, ons het het elke dag, wat maak ons dan mee? Hoe kry ons die sal om? Dis die vraag. En voor ek het antwoord, kom, kom het by hierdie punt, hy sê, nou sê hy, maar, Godse volheid is dan in my, hy verstaan dit, hy sê, maar daar hoekom sê God dan wat toe of meer in my naam vergader is, want ek sê vir hom, jy en jou vrou, en jou kinders is gemeente, wees gemeente, in die volheid daarvan. Hy sê, hoe kan dit dan wees, hoe kan jy dit meer maak? Ek sê, wel al wat ek kan sien, is dat daar een effect is, ek sê, wat beleef ek en jy nou? Ek sê, ons kon af toe hier in ons stoelen gesit het, en die heerlijkheid van die Heere binnen ons beleef het, met om gesprek gevoer het, en nou deel ons notas uit, ons ruil notas uit, ons deel ons gemeenskapelike loogeloof mekaar, ek sê, ek, ervaar jy wat gaan aan jou? Ek sê, dit is waarvan hy praat. Ek sê, dit die voorrecht van gemeente. En kom Paulus, en Paulus sê vir die feestjes, hy sê, hy het aan die gemeente gegees, sommige as apostels, profete, evangelise herders, lera's, hy sê, om die heilige stoter is vir die dienstwerk, wat jylle althansmaal goed ken, hy sê, totdat ons kom, tot die eenheid van die geloof, en die mate van die volle groote van Christus, totdat ons allemaal kom tot die mate van die volle groote van die oorvloedslewe van Godse salving. En nou is die tragiese vraag, hoekom is dit, dat ons hierdie grootse voorrecht het, nie net alleen om om te ken nie, maar om een gemeenskap van gelovig te wees, wat mekaar kan, ek wil sê, infecteer. Paulus sê, vir te moeite is verkondig die woord tydig en ontydig. Hy sê, Moe nie ophou nie. Hy sê, bestraf vir le, vir maan. Die heren sê, hierdie woord met jou hart wees, hy skryf dit op jou deerkosein, skryf dit op jou handpal, en skryf dit op voor jou voorkop. Prend dit jou kinders in. Hoe kom, hoe sê dit? Besef jylle, wat maak ons met openbaring, met woord? Ons vat het, en ons sê, ek hoor dit, en ons lees hier het. Ek het raakvol, sikke dikke leers, wat ek geswaad het, al die jare, toe ek geswaad het op universiteit. En al die eigen klomp kennis, het ek soveel van moendelik in my kop ingekry Uh, en ek het het geleaseer daar, so kan het gaan naslaan as ek het nodig het. En dis wat ons met die woord maak, ons leaseer het, ons sê, I've been there, done that, have the t-shirt. Ek sê, ek het het, ek verstaan gerechtigheid, en daarom sê ek, omdat ek het verstaan, kan ek net one and slip toe. Ek kan een sondag skiep. <laughs> maar dit is wat Paulus sê, en die Paulus sê, waar kom salving vandaan? Salving is hierdie ding wat gebeur, wanneer ek sy woord oordink dag en nacht. Ek leiseer het nie en dan dink ek iets, oor, iets anders nie. Ek oordink sy woord dag en nacht. En daarom is my vraag vir jou, is jy in die eerste plek een boer? Is jy in die eerste plek een poliesman? Is jy in die eerste plek een konweiser? Of is jy in die eerste plek een man wat sy woord dag en nacht oordinkt? hy sê, want so man, hy sê, een man, wat sy woord dag en nacht oor ding. met andere woorde, dit wat God sê, dit wat God sy gees openbaar in ons midde, wat dit dag en nacht oor ding, wat sê, met andere woorde, my leven het nou gestop, kom ek vir julle die voorbeeld van my leven gee, of dit een goeie voorbeeld is, maar julle self versluit, ek weet nie of dit goed is nie, maar, ek wil dit veel verduidelik, ek is hierdie ambitie gehad, ek is hierdie veerts, met hierdie klomp praktijke en goede, wat ek aan die gang het en bestuur, en Ek het hier die droom om te boer, en ek gaan dit maak in my leven. Dis wie ek was, en ek was een kind van die Heere. In die heel pad het ek, dis my droom, en die Heere moet my help om by die droom te kom. Dis hoe my leven was. En toe krijg ek een skrif om my te help daarmee. Psalm 37 vers 4 sê, Verlistig jou in die Heere, dan gee jou die begeertes van jou hart. Ek sê, Heere, daar is my begeertes, daar my pakkie, dis wie ek is. So nou verlistig ek my in die Heere, want ek moet een kaartje, ek moet brandstof ingooi. Hy moet dit nou vir my gee. Recht? en toe begin ek my verlistig in die Heere, en voor ek my kon krij, toe kom ek iets achter, toe kom ek achter dat as jy jou rechtig verlistig in die Heere, dan verander jou pakkie, jou ambitie verander, en wat word my ambitie? Hy gee my die begeerte van my hart, so hy is die begeerte van my hart, nie my boerderij, nie my praktijk nie, nie my werk nie, hy is die begeerte van my hart, en dit het my totale leven verander van jy die getuigings is, en wie wat, dit het nie die ander goed weggevat, die. maar die ander goed is bijzaak, waar oor dit gaan, is hy is die begeerte van my hart, en dit die vraag wat ek jou vraag, is hy die begeerte van jou hart? Ek vergeet het ook beteidaan, en hoekom vergeet ons dit? Omdat die vijand anhou, om met omstandighede ons focus weg te schryf, en daarom sit, baie van ons, sit, baie van julle sit vermoorde hier, met hierdie strijd van oorleving, financieel, om het te maak, om meer te hee, om by mekaar te maak, om die rekenings te betaal, om die pinde by mekaar te kry. Ons sit met die ding in ons kop, ons moet financieel oorleef. Luister mooi, die Heer het gesê, as jy sorgvuldig bou, hierdie woord ek jy vandag beveel, dit was het doen in die ouwe verbond. Maar kom ons teken om in die nieuwe testament. Hy sê, as jy sorgvuldig besin vandag, wie jy is, jy is die kleine ek is, God is die ek is, hy sê ek het jou na my beeld tegelijknis gemaakt, ek het jou herskep in Golgotha, en nou is ek, wat die geseende van die Heere, ek is die kop en nie die ster nie, ek gaan nie dit woord nie, God sê nie jy gaan dit woord nie, God sê is, so as ek myself nie kan sien as kop nie, sal ek ster wees, en as ek myself as ster sien, dan is die oorwinningslewe my deel, maar ek het niks daarvan nie, want ek leef ster, oor die Heere en dan sê ek, ek moet gee, o, jy, jy sê nie, kom die ding nou, as jy gee, dan gaan God jou sê, nee, die God het jou geseen, jy hoef nie te gee om geseen te word, maar as jy is, sal jy gee, en dan is daar een wet wat werk, en die wet sê, wie sparsamelik saai, sal sparsamelik maai, die wet volop saai, sal volop maai, en dan skop die wet in, ek sê. en God het die wet daar gestel, en God sit in sy rus, God roer nie sy vinger nie, Hy sê, die wet is daar vir jou. Wie sparsamlik saai, sal sparsamlik saai. Wie volop saai, sal volop maai. Maar ek kan nie, verstand jy, ek kan nie, ek wil nie maai. Salomo sê die ding, hy sê, die sien van die Heere maak reik, en moeitevolle arbeid voeg daar niks aan toe nie. Ek wil iets vraag. Wat het jy, wat besit jy? As ons na jou boedel kyk vanmorgen, betreed groot boedels, betreed klein boedelkies, maar boedels is boedels. Nou goed, as ek vanmorgen, as jy vanmorgen na jou boedel kyk, dan sê Salomo hierdie ding, en sy weis en ek denk nie, hy het ons ons gepraat, hoe dit sê, net sê, die sien van die Heere, maak reik, so dit, wat die sien van die Heere, vir jou gegee het, dis jou boedel, hy sê, moeitevolle arbeid, voeg daar niks aan toe nie, so dit wat jy gekryd het, moeitevolle arbeid het, is geen toevoeging, tot jou boedel nie, is net moeilikheid, huh? is net moeilikheid, en dis wat oor, Salomo is verder sê, hy sê, Hy wat onrechtvaardige wens maak, my ander woorde, wat is onrechtvaardige wens? Onrechtvaardige wens is een wens, wat ek maak, uit my pogingheid, my moeitevolle arbeid uit, dis onrechtvaardige wens. Rechtvaardige wens, is die wens wat ek ontvang, die sien van die heren makrijk. Hy sê, wat doen die onrechtvaardige wens? Dit ontneem die besitter sy lewe. Waarvan praat ons? Ek is so bezig met wat ek by mekaar gemaakt het, om dit meer te maak en groter te maak, want ek is in die eerste plekke boer, onthou net, ek is in die eerste plekke boer, en as ek in die eerste plekke boer is, as ek bezig om by mekaar te maak, en by mekaar te maak, en dit nie ontneem my die oorvloedslewe, dit ontneem die besitter sy lewe, en ek kom sondagkerk, en ek sit hier en ek sê, juf was een mooi boodskap, en ek lees sê om in maandag boer ek, kom julle oons, besief julle, hoe meer salving, hoe minder moeite. O Salem, goed geskryf, hy sê, as die eisterstomp geword, hy praat van een buil, hy sê, as die eisterstomp geword het, moet jy die meer inspan. Beseef jy as aan die salwing is nie, maar die baarder werk. En as ek maar aan my eie lewe kyk, en ek sien hoe hard het ek in my lewe gewerk, wie hoe kom? Omdat ek uitgestap het op die salwing. En wat sê die heren? die Heere sê, jylle hee die salving Johannes skryf ons, 1, Johannes 2 daarvan vers 27 af hy sê, jylle hee die salving van die Heilige jylle hee dit, is binnen in jylle <laughs> hy sê, is binnen in jylle <laughs> so is die salving maar die gedachte besef jy wat hier gebeur is dit, dit is nie een boodskap vir sondag en dan dan het ek nou my week gedoen en dan kap ek aan tot volgende sondag kreeg weer een boodskap nie wat die woord wil doen, is wil oorneem. Hy wil oorneem in my leven. En wat ek achterkom, is dit, dit is nie dat ons vergeet nie, maar dit is as ons sy woord oor dink dag en nacht, wat ons nie verstaan nie. Um, Paulus het die ding, vir die Korintheers gesê het, gesê, wat die oog nie gesê, die oor nie gehoor, die hart van die mens nie opgekom het nie, het God bedink vir die wat om lief het. So, daar is meer in die woord, as wat ons in kan waarneem. En nou sit ek, nou praat ek vanmorgen met jou en ek praat met in jou in Afrikaans en jou intellect neem dit waar. Maar my gebed is, dat daar meer as intellect hier sal wees. My gebed is, dat daar een gesintheid in jou hart sal wees, om God sy geest toe te laat, om hierdie ding in jou lewe waar te maak. Want as dit waar word in jou leven, dan gaan jy, dan gaan jy hier uitstap en jy gaan sy woord dag en nacht oordink. En as jy sy woord dag en nacht oordink, hy sê, sal jy wees soos een boom wat by waterstrome geplant is wat sy vruchte geef sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. Jeremia 17 sê, vervloek is die man wat op die mens vertrouw en vlees sy arre maak, wat op sy eie poging vertrouw, daarom het Jesus die vijfboom vervloek. Hy sê, hy sal wees soos een faal, droe bos, wat nie sien, as die goeie by hom voorby gaan nie. Want hy is wees om vir homself by mekaar te bak. Hy sê, maar geseend is die man wie sy vertrouwe die Heere is. Hy sal wees soos een boom, wat by een waterstroom geplant is. Hy sê, en as daar droogte kom, dan is hy nie bekommerd nie. Johan het het aangehaal vanmorgen, Psalm 112, sy man. Hy sê, vast is sy hart, vol vertrouwbeheer. Jy sien, ek kan nie gauw teruggaan, en sê, hou oh, oh, vast nie. Ek het dit ander dag gesê, as jy sien hoe vandag hy man die balle boule, as hy, daar hy Palaborwa Express, vir jou, een van sy snelballe afstuur, en jy staan daar, dan kan jy nie sê, as hy bal so half wat die relegaan sê, pause, dat ek net my voete weg kan. Staan jy, dit werk nie, hy bal kom. En dis wat baie keer kom, die vijand kom met sy bal, hy bring sy bal vinnig. En ek, en jy kan nie sê, pause nie. Wat ons kan sê, ons kan sy woord dag en nacht oordink. En as ons sy woord dag en nacht oordink, wie wat maakt dit met hy bal, wat hy vinnig bal wat die vijand na my toe bouw, en dat hy nog een kurwe ook, hy weet, hy het nog een swing ook in hom in. Daai bal wat hy met my middelpen wil wegvat, dit maak dit asof daai bal in, in slow mode na my toe kom, dit gee my tyd, ek kom, want ek is paraat. Petrus sê, wees altyd bereid, hy sê, Heilig die Heere God in julle aarde, wie wat beteken dit? Beteken, vul jou hart met hom, oordink sy woord dag en nacht, besef vanmorgen, dat jy nie in die eerste plek, a huisvrou, of, a boer, of, a wat ook al is nie, jy is nie eerste plek, Godse verteenwoordiger, en as jy dit kan snap, dis net soos, soos a vrou, wat kan snap, ek is my manse so menares, ek is, sy menares, as ek dit is, sal ek een wees, ek sal so, ek sal nie sê, o oh, ek moet nou, ach toch, ek moet, dis so maar een ding, Nee, ek sal sy minnares wees, hoekom? Besef jy, ek en jy is ons hemelse bereidig om sy minnares. Voor ons om te wees, Voor ons om te wees, vir hen daar om te wees, Wat ek oor, oor haar droom, Is om my minnares te wees. Ek droom nie verder nie, Dat is enough voor my. Dit is my droom van. Besef jy, dis Godse geestse droom vir jou. Dat jy sê my naar hy sal wees. Om daar te wees, om die liefdespel met om te speel. Om sy woord te oordink. Om te hoor wat hy sê. Om met om betrokken te wees die heel dag. En alles om my, word sekonder. Maar wat sê hy? Hy sê die resultaat is, dat jy voorspoedig sal wees, in alles wat jy doen. Want dis die salding, wat die jyk breek. Besef jy hoe hard ons werk en ons sal nog harder moet werk as daar nie salving is nie. Maar besef jy as daar salving is gaan ons soveel minder werk. Ons gaan wees. So, kom, so maak het praktisch. Waar begin het? Dit begin in plaas dat ek wakker skrik nie moorde dat ek wakker word. Dat ek by een plek kom om te sê Heere, maar ek wil die dag met u begin ek kan hier opstaan, ek kan hier uitstap, ek kan hier die dag begin, ten sy begin oorloop nie. My ander woorde, wat ek wil wees, wat ek probeer sê, is dat ek by een punt kom, dat jy by een punt in jou leven kom, dat jy so versadig is, jou denken verander word, dier die vernieuwing van jylle denken, dat my denken so versadig is, met wie hy is, met wie hy my gemaakt het, wie, met wie ek is dis. So versadig is, dat My eerste treeën van die dag is a geleentheid waar dit begin vloei, waar dit begin oorloop. Besef jylle, wat sal die getuienis van die gemeente wees? As dit ons leven is. En wat gaan die resultaat wees? Hy sê alles wat hy doen, alles wat hy doen, voor hy voorsporigheid. Die wereld soek voorspoed maar die wereldse voorspoed is die voorspoed nie die voorspoed wat God gee is die ware voorspoed en dan gaan ons sien dat wat ons materiële wereld betref sal ons by die plek kom om te sê Heere, jy is vir my genoeg maar as jy vir my genoeg is dan gee jy my die begeerte dan is jy die begeerte van my hart dan is my verlistiging die Heere Dan is my opgewondenheid, die heren. Dan is my ekstase, die heren. En dan kan die ouwens, jou bakkie vat. <laughs> maar nee, het kan geen vaalkool op jou makkie. Dan kan die aansla kom, maar hy sê nie, dat gaan die aansla wees nie. Dan kan die aanslag kom, maar weet jy wat die aanslag word teengestaan, teengestaan, door die salwing. En jy weet, daar is een ding wat ek sien, wat die dief laat vlug hy sê, onderwerp jylle dan aan God, onderwerp jylle dan aan God, wat beteken dit? Om te sê, en vanmorges het die oom, beteken dit, om my aan God te onderwerp, om my plek te kom te sê, jylle, ek oor dink jy woord dag en nacht. ek is nie primaire boer nie, ek is nie primaire virjaarts nie, ek is nie primaire dokter nie, ek is nie primaire onwijs nie, ek is nie primaire iets anders nie, ek is primaire jy kind, jy gesand, dis wat vir ek hier is, my roeping, jy is my roeping, jy is my leven en as die Heere jou roeping is, sê ek jou dan is jy die kop en nie die ster nie ongegaan wat jy doen jy sien ons so gekyk het na een fysische boedel en sê, dit bepaal of ek kop of ster is daar is een geestelike boedel wat saam met my gaan, wat aan my gekoppel is wat my deel is En dat is as a vleeslike boedel wat hier achterblij, wat motten roes verneel, en wat diewe inbrekings teel. Maar daai boedel, die jemelse boedel, is boedel wat niemand van jou kan wegvat nie, is die boedel wat opgebouw word, sterker, sterker, sterker word. Hy sê, jou licht word al helderder tot die volle dag toe. Godse hart vir jou. So ek vir morgen noeie. Kan jy een besluit maak hier in jou kop? Want dit is waar het lee. Om te sê, jyre, doen ek of is ek? In elk een van hierdie goed. Doen ek wat ek doen, omdat ek het moet doen? Of wat ek doen, doen ek omdat ek is? Is ek? En nou wil ek dit afsluit met die herhaling van hierdie beginsel. Ek en jy, is die breid van Jesus Christus. Ons is die breid en Godse gees in ons is die breidegom. Is jy sy menares? Of moet jy sekere goed doen vol? As jy vanmorgen by een punt kan kom en sê, jyre, jy, ek is die menares, ek besef dit. Ek kies om die menares te wees. Verstaan jy nou met hierdie gedagde gevoed word. Jy kan nou vanmorgen sê, jyre, ek is die minnares gaan leasere jonge morgens jy weer een boer. Of jy kan sê, jyre, ek is die minnares, en jy kan die dag en nacht oordink, wat beteken, die morgenochtend gij daarmee wakker word, en morgenochtend gij daarmee slaap, want jy oordink die dag en nacht. Dan gaan jy achterkom hoe dat jy sy minnares word, en dan gaan jy sien hoe dat die salving, die paarskuip nie net vol word nie, maar vol bly. En daar is gedierig, daar is aan een loopende stroom, hy sê, strome van levende water sal uit jylle binneste vloe. Daar is een constante stroom, wat gaan vloe. En dit, gaan die sint van jou leven Dan word jou werke presie, dan gaan dit een feestwees om te boer. Dan gaan dit een feestwees om te boer. Sê nie, jy gaan op een boer nie, maar jy is nie nie as plek die plekke boer nie. En as het net dit kan snap as ek net kan besef, dis wie ek is, is dit nie haardseer, ek wil die vraag sê, is, godsdienst het met ons een ding gedoen, godsdienst het ons gesê, as ek aan een gemeente behoort, vir alle gemeente wat nou wekie die waarheid preek, en ek gaan gereeld, en ek is deel daarvan, dan is dit goed, dit is goed, ons is goed genoeg nie, dit is goed genoeg nie, as ons die gemeente op, vandag net so wegvat, hy bestaan nie meer nie, en jy vind jouself alleen in Oostenrijk, net jy, Wat dan? Wat dan? Kom ons geniet wat ons het. Ons die grootste voorrecht, grootste voorrecht wat hy is, om gemeente te wees, om lichaam te wees, om hierdie intieme verhouding met mekaar te ken, om sam te kan bid met mekaar, mekaarse harte te beleef. Dis ons deel. Ons oordink sy woordag en nacht. Laat toe dat die jaar van ris jou deel word, dier die salving te laat toeneem en die energie te laat afneem. Die moeitevolle arbeid, voorbij. Maar om in die ris van die heren te gaan prijs die heren. Vader, ek, ek, eer die vermoorde. Dankie vir die grootse, grootse voedig, van lichaam wees, van gemeente wees, van liefhe, van omgee, Dank jy dat ons kon nooit in ons gedachte uitdink, dit wat jy in die hart gehad het van die begin af nie. Dat het so meer is, as wat ons kan bid of dink. En jy ons ons kan vermoorde die kees maak, en sê ek is dit, ek is in die eerste plek, is. In die eerste plek het jy die aanspraak op my tyd, aanspraak op my lichaam, Aanspraak op my aandag, aanspraak op my begeerte. Heere, dat hy my begeerte sal wees. Ek eer hy vanmorgen. In Jesus naam. Amen. Amen. Moet iemand iets sê? Yes, kom sê dit. Allo, jylle, kies is rarig net een versiekie. Ek lees gister in Esra, dit het my so geseen in Esra 9 vers 8, wat nou oud-testamenties geskryf is, maar as ons het nou kan lees nieuwe testamenties, en net om aan te sluit by wat ons nou gepraat het, staan in, in 9 vers 8, en ons een pen te gee in sy heilige plek, so, so niewe testamenties is, dis wat ons is, ons is geanker, ons het een pen in vaders heilige plek, dis soos, soos Jan nou gesê, wie ons is en waar ons is, en dan staan daar sodat ons se God ons oë verhelder het en uh, toe ek dit nou lees toe dink ek jy dis nou soos Andre hier nou verlede week baie so mooi vir ons gesê van om die onsigbare te sien en ek lees dit toe in die amplified staan brighten your eyes dit het my nou vanmôre so en net te besef dit is Vader se droom om dat ons die onsigbare sien en om ons oë te laat blink oor en in ons opgewonde te maak oor Om omdat ons geanker is in hom en, en dan sta na en ons een bykie verademing geskenk het. <laughs> en dan, dan as mys dit nou nie wil testamenties lees is revive en wat Jesus vir ons gedoen het om ons te verhelder en te revive het. Dankjie. Nou ja, nou ons sien julle met een wonderlijke week. Ek sien julle nou hierdie week om dit te wees, moet dit nou nie laat glip nie.